А, сказала Нура, вона просто не знала, що казати і що думати, подивилася на велику торбу, яку везла поряд на сидінні в машині. У торбі лежали шахи, взяті, щоб пограти з місіс Елм і поспілкуватися. Вибачте, я не знала, я не, розумієте, не бачила її багато років. Багато-багато років але випадково почула, ніби вона тут. «Мені дуже шкода», – сказав адміністратор. «Не хвилюйтеся, я просто хотіла їй подякувати. Вона так добре до мене ставилася». «Вона померла дуже мирно», – сказав він. «Буквально в сні. Нора усміхнулась і ввічливо попрощалася. «Це добре. Дякую вам. Дякую, що її доглянули». А я вже піду. До побачення. Нора вийшла знову на Шекспір Роуд з торбою і шахами, просто не знаючи, що робити. У всьому тілі в неї бреніло і трохи поколювало. Не зовсім так, як коли відлежиш руку чи ногу. Скоріше це був той дивний шум, схожий на радіоперешкоди, який Нора відчувала раніше незадовго до того, як вийти з певного існування Намагаючись не зважати на відчуття Нора рушила приблизно в бік стоянки Проминула своє колишнє помешкання З садом на Бенкфорд-авеню 33А Якийсь геть незнайомий чоловік Виносив звідти сміття Вона пригадала свій симпатичний будиночок у Кембриджі і не могла порівняти його з цією обшарпаною квартирою на засміченій вулиці. Бриніння трохи затихло. Нора проминула будинок містера Беннерджі, чи пак його колишній будинок, і побачила, що то єдиний дім на вулиці, не поділений на кілька квартир, хоча зараз він мав геть інакший вигляд. Маленький полісадник заріс бур'янами. І не було жодних ознак клемантісів і бальзамінів у горщиках, які Нора поливала для нього минулого літа, коли містер Беннерджі одужував після операції на стегні. На тротуарі вона помітила дві сплющені банки з-під пива. Побачила засмуглу жінку з білявою стрижкою боб, яка везла в подвійному візочку близнят. Вигляд у тієї був геть виснажений. Це з нею Нора розмовляла в газетному кіоску того дня, коли вирішила померти. Вона тоді здавалася цілком щасливою і ненапруженою. Керрі Ен Вона не помітила Нору, тому що один із червонощоких малюків виридував, і вона намагалася заспокоїти його, махаючи перед ним пластмасовим динозавром. «Ми з Джейком старалися як кролики, і все таки вдалося». Два малі башкетники. Але воно того варте, знаєш? Тепер відчуваю, що життя стало повним. Можу фотки показати. Тоді Керіен підвела очі і побачила нору. Ми ж знайомі, правда, це Нора? Так, привіт, Нора. Привіт, Керіен. Ти пам'ятаєш, як мене звати? Ого, я тобою в школі так захоплювалася. Тобі наче все було дано. Як, на олімпіаду потрапила? Так, типу того. Одна частина мене. Правда, я не так це уявляла. Але що на світі таке, як ми його уявляємо? Керіен на мить знітилась, А тоді її син кинув динозавра на тротуар. І той упав між пам'ятими бляшанками. А вже ж! Нора підняла динозавра. Зблизька він виявився стегозавром. І дала його Керієн, яка вдячно усміхнулася і зайшла до будиночку, що мав би належати містерові Бенерджі. У цей момент малюк перейшов на повноцінну істерику. «Буває», – сказала Нора. «Так, бувай». І Нора замислилася, в чому ж тут різниця? Що змусило містера Беннерджі опинитися в будинку престарілих? Куди він не хотів. Між цими двома містерами Беннерджі різниця тільки в її присутності. А вона що робила? Зв'язувалася з інтернет-крамницею? Кілька разів забирала для нього ліки з аптеки? «Ніколи не можна недооцінювати дрібниць», – сказала їй місіс Елм. «Пам'ятай про це». Нора подивилася у власне вікно. Подумала про себе в основному житті – про те, як зависла у своїй спальні між життям і смертю. От, власне, що рівно віддалена. І вперше захвилювалася за себе, як за іншу людину. Не як за одну з версій себе, а як за справжню людину. Ніби врешті після всіх цих пригод стала тією, хто справді співчуває собі колишній. І це не жаль до себе, адже вона зараз... Зовсім інше я Потім біля її вікна хтось з'явився Якась жінка Не вона І на руках у неї був кіт Не Вольтер Але в цьому була її надія Хоча вона знову відчула розсередженість Як на межі переходу Нора рушила в місто Пішла головною вулицею Так, вона зараз не така Сильніша у неї є невичерпні речі, такі, про які вона б, може, ніколи й не знала, якби не співала на великій сцені, не змогла прогнати білого ведмедя і не відчувала таку любов, страх, хоробрість. Біля аптеки Буц була якась метушня. Поліція затримувала двох підлітків, а охоронець із сусідньої крамниці розмовляв по рації. Вона впізнала одного з хлопців і підійшла до нього. «Лео?» – поліцейський жестом наказав їй не наближатися. «Ви хто?» – спитав Лео. «Я...» – Інора зрозуміла, що не може сказати «твоя вчителька музики». І ще з огляду на ситуацію, дурницею було б сказати те, що вона збиралася –